З Юліаном Боринським у соборі. Але ж ми з'ясували, що Канонік не використав талон, Сказав Владов. Козиренко посміхнувся. Жадібність згубила його, пояснив. На поштанки я дізнався, Що було одразу продано два талони. Обидва на телефонну розмову з Желиховим. Канонік сумнівався, Чи вдасться йому одразу зв'язатись з Просем. І купив два талони. Того самого дня зайшов до парафіяльного управління і замовив желихів. Поговорив з Прусем і запросив його до Львова, призначивши зустріч у соборі. Справа в тому, що отець Юліан був посередником між Вороновим і Прусем. Він викликав Воронова до Львова і пообіцяв Просю, що зведе його з антикваром, запевнив на городу, звісно. 18 травня о 23 годині Канонік, як вони домовилися під час зустрічі в соборі, приїхав до Пруся, щоб відвести його до Воронова. Насправді ж Боринський і не думав зводити їх. Проценти його не влаштовували, тому й захопив із собою сокиру, про всяк випадок забезпечивши собі алібі, а невикористаний телефонний талон залишив. Шкода, певно, стало 50 копійок. Потім загубив цей талон машині, і ми знайшли його. Тоді я відразу вирішив промацати каноніка. Пам'ятаєте, коли старший автоінспектор виказав службу таємницю, розповівши про вбивство Пруся? Я не міг зрозуміти, навіщо це, відверто признався владу. Хотів побачити, як реагуватиме на мої слова святий отець. Адже нам було відомо, що він знав Пруся і зустрічався з ним. Якби промовчав, виказав би себе. Але Канонік не дав нам жодного козиря. Проте у мене з'явились підстави привезти його в управління міліції допитати. Щоправда, тоді я ще не знав про його телефонну розмову з Прусем. Та все ж підозра не залишала мене. І я вирішив упіймати Каноніка. Попасти до пастки могла тільки людина, яка знала, що в Пруся, крім портрета Ель Греко, були ще картини Сезанна, Ренуара і Ван Гога. Людина, яка вбила Пруся, шукала ці полотна і не знайшла. Я подумав, коли канонім дізнається, що Прусь збудував у місті ще один будинок, то намагатиметься проникнути туди. Його вабитимуть незнайдені ще картини. Він вирішить, що Прусь тримав у Желихові тільки Ель Греко, а інше полотна передбачливо заховав у тайнику на тополиній. І ось під час допиту каноніка в міському управлінні міліції той самий недолугий старший автоінспектор розпотякує, що Прусь мав особняк на тополиній і що його коханка, вирішила найняти кому співбудинку. Після цього Каноніка відпускають. Правда, слідчий ще їде з ним на Паркову, щоб допитати свідків. А мене все ще непокоїть питання. Якщо Канонік скористався пожежною драбиною, то як він потрапив назад? Пам'ятаєте, на першому поверсі там крамниця і поруч купа ящиків. Я прокинул. Коли покласти ящик один на один, навіть невеличка на зріст людина зможе залізти на драбину. Але ж під нею залишиться піраміда Старий, заперечив гладу. Слушно, кивнув Козюренко. Та можна взяти довгу палицю і вже з драбини розкидати ящики, а потім шпурнити палицю в кущі. До речі, того ж вечора я і знайшов її там. І все ж відпустили каноніка прохопилося у Владова. Ну, дорогенький, палець ще не доказ злочину. Хлопчики могли накидати в кущі стільки завгодно. До того ж я дав палицю на експертизу. Відбитків пальців на ній не знайдено. Отже, ми відпустили каноніка і почали чекати, чи не зацікавиться він будинком на тополиній. Та він, як виявилося, був розумніший і обережніший. Раньше надислав нам анонимку, чтобы милиция схопила злочинца и достаточно успокоилась. Отец Юлиан после убийства Пруся